чому Андрій приходив до сусіда і навіщо стояв під Варбою, дивляючись у її вікна. На що торкатись незагоїної рани? Можливо, він випадково мимоволі подивився у цей бік. Варя підвелася. У голові шуміло. Вона кинула погляд у вікно. Андрій стояв на тому ж місці. Від болю Хотілося вити, і він майже поруч. Потрібно зробити десяток кроків, і можна буде, бодай, глянути йому у вічі. Торкнутися його великих долонь, які одночасно сильні та м'які і добрі. Варя тихо суне до дверей, але раптом вони самі відчиняються, і перед нею з'являється темна чоловіча постать. Варя скрикнула з переляку і провалилась у пітьму. Коли отямалась, біля її ліжка сиділа мати. «Як ти, доню? спитала лагідно. «Хто то був?» – хрипким колим голосом промовила Варя. «Те! У сінях!» «Тато ж Василь!» – повернувся додому. Ледь прочинив двері, а ти й упала. «Василь? А то хто ж?» Василь, прошепотіла Варя, то прийшов її чоловік, а вона подумала, справді, хто ще може зайти до хати. Ти не хвора? турботливо запитала мати. Ні, звідки ви таке взяли? Бо й на весіллі знепритомніла і зараз. Чи бува не вагітна, майже пошепки? Ой, мамо, відмахнулась Варя, йдіть уже додому, зі мною все гаразд. Варя насипала Василеві вечерю, сама їсти не схотіла. Чомусь нічого не лізла до рота. Чоловік пішов спати, але Варя не поспішала йти до ліжка. Дочекалась, коли той почав сопіти у вісні. Тихесенько, щоб у не розбудити, лягла поруч. Андрій розбурхав у ній спогади, хоча вони не згасали. Варя відчувала, попереду порожнича, Але я в потаємному куточку душі Згадки про палкі ночі кохання. Вона жила тими ночами, коли ніхто не заважав поринути в них до останку. Але зараз їй чомусь згадався той вечір, коли вона вперше подивилась на нього не як на односельця, а як на юнака. То було напередодні Івана Купала. З розповідей бабусі Варя знала, що в ніч на Івана Купала не можна спати, бо по землі ходить щастя. А Улянида ще розповідала, що дерева тієї ночі можуть переходити з місця на місце. Між собою розмовляють тварини і трави. Як же можна було всидіти вдома такої утаємниченої ночі? Батьки Варі відпустили на гуляння біля озера. Тож вона з Ганусою з вечора побігла на Луки, щоб чогось не прогавити. А разом зі старшими дівчатами Варя у вінок вплітала м'яту, чебрець, васильки та любисток. Поки хлопці збирали хмиз на багаття, вона з подружками прикрашала квітучими вінками та різнобарними стрічками окудала купала та марени, навіть особисто вдягла на марену намисто з бубличків. А коли прийшов час підпалювати хмиз, Варя нахилилася, щоб підкинути докупи суху гілку, і за цією самою гіллячкою потягнувся високий юнак. Варя ненавмисне торкнулась його руки. І зустрілися з ним поглядом, то було як удар блискавки, вони дивились одне одному у вічі, бачачи саму ніжність. Далі було все, як у красивій касті. Дівчата співали кубальських пісень, тріщав хмиз у багаті, розсіваючи міріади світних іскорок, потім водили заходом сонця хороводи, пускали з гори у воду обмазане. Смолою і підпалене старе колесо від воза, рясно прикрашене гілками. Коли в багатті пригас вогонь, Варя розігналася і стрибнула через вогнище, не забувши промовити – на силу, на здоров'я, на врожай, І знову шукала очима Андрія. Він підскочив зненацька ззаду, міцно схопив її за руку. Вони побігли до багаття, стрибнули разом, а він затримав її руку. Було чомусь соромно, але так приємно. Потім вони топили в озері марену і пускали віночки. Хлопці почали бризкати на дівчат водою, ті своєю чергою вирішили їх теж облити. Юнаки зловили ганосі, потягли кидати у воду. Вона вирищала, дівчата кинулись на допомогу. Варя вже була мокра, але мала намір виручити подругу, коли перед нею став Андрій. «Ходімо погуляємо», – запропонував він. «А ти не підеш вареники їсти?» – чомусь запитала Варя. Боганося весь вечір торучила про вареники з сиром, які будуть їсти усі гуртом. А ти? Я не хочу. Я теж. Стояв п'янкий запах берегових трав, стрекотіли коники На чорному небокраї крихітними смолоскипами полегкотіли зірочки, коли Андрій торкнувся її вуст своїми губами. Варя не відштовхнула його перший відчувши присмак його густ і незрозуміле, незвіднене, але таке приємне тепло всередині. Вони гуляли луками, а варівці поглядали в бік дерев. «Що ти там хочеш побачити?» – запитав Андрій. «Як дерева ходять?» – зізналася вона. «То все бабусині казки?» – усміхнувся він. «А цвіт папороті він є?» – «Кажуть, що є». Чи знаходив хтось ту квітку? Бог його знає, але старі люди розповідають, що були такі щасливці. І вони насправді здобули чарівну силу? Чи знайшли скарби? – допитувала сваря. Чи справді почали розуміти мого птахів та звірів? Я не знаю, – відповів він. А хочеш я зараз піду до лісу і пошукаю квітку папороті? «Навіщо?» «Принесу тобі, щоб ти була щасливою». «Ні, не хочу», – відповіла Варя. «Не можна, щоб тебе згубила нечиста сила». «А я не злякливих, буду йти на озернусь». «Ні, не потрібна вона мені», – задумливо мовила дівчина. «Щасливою від того людина не стане, бо природа цієї сили нечиста». «І як же ми станемо щасливими?» Він сказав ми і варю обдалжаром, а сьогодні щастя по землі ходить. Ходило щастя, та пройшло повз них тієї чарівної ночі. Все гарне залишилося в минулому, полишивши їй мрії. Вар'я ще довго не могла заснути, а коли поринула в обійми сну. Їй знову наснився Андрій. Він був такий близький, рідний та бажаний, аж Варя у вісні скрикнула, покликавши його на ім'я. Прокинулась. На дворі глуха ніч. Варя подумала, що її мрії мають сни. Ох і лютував Іван Михайлович, дізнавшись, що Павло Серафимович та його донька Ольга розділили свої наділи за час його відсутності. Дісталися на горіхи і ступаку, і жаб'яку. «Я ж за законом», – виправдовувався Максим Гнатович. «Я нічого не порушував». Не можна було відмовити, якщо люди звернулися із заявою. Дурнувато глипавочима Семен Семенович, згадуючи надійно схованого під стріхою своєї хати царського червонця. «Ми зробили все законно. Згідно з усіма інструкціями, оформили документи». «Чорти б вас узяли», – перебив його розчервонілий Лупіков. І вони теж, бач які, кмітливі, рознюхали десь, що можна розділити землі, щоб не віддавати колгоспу, щоб трішки, і їхні поля стали б колгосними. А це велике діло. Куди ви поспішали? Та ми ж, чоловіки, перезирнулись, ми все зробили правильно. Правильно, правильно, перекривляв їх Іван Михайлович. А я й не кажу, що неправильно. Мені шкода лише землі, яку втратили. До речі, ви робили подвірний обхід. Чи на печі допи свої відігрівали? А як же? Стопак підхопився з місця. Два рази особисто все село. І які результати? Не бажають писати заяви, зіткнув чоловік. Умовляв, вів роз'яснювальну роботу. Навіть погрожував, як ви нас навчили. Але люди вперті, як барани. Навіть відріз відмовляються? Так, бояться колгоспу, як чорт ладану. А я тві заяви прийняв, сказав Максим Гнатович. Одну з Надгорівки, іншу з Миколаївки. Слабенько, зауважив чекіст. Я розраховував на більшу кількість. Мені здається, що ми занадто сосюкаємося з куркулями. Потрібно їх притиснути так, щоб аж пищали. До речі, Лупіков звернувся до Щербака. Хто з них на сьогодні має найбільше землі? Зараз скажу. Кузьма Петрович зістав зі стола теку з паперами. Досі він не втручався в розмову, давши змогу Лупікову випустити пар. І він погортав аркуші. Ось, Чорножуков Павло має 8 гектарів, його брат Федір також 8. Зважаючи на те, що у Павла родина складається з трьох чоловік, виходить на душу приблизно по два з лишком гектари. У Федора лише дружина, дітей вони не мають. До того ж, вставив Максионатович, і він має свою кузню. Кузню Лупіков задоволено посміхнувся. Колгоспу без кузні не обійтися. Виходить, що Федір – найбагатша людина в селі? Так, поводиться Щербак. Потрібно його першим притиснути до нігтя. Буде наука іншим. Треба з ним ще раз поговорити, порадив Кузьма Петрович. Ви всі вже мали з ним розмову, сказав чекіст, погладивши кобору, з якої виглядала зброя. Тепер моя черга. Лупіков у супроводі голови колгоспу Ступака рішуче прямував вулицею до садиби Федора Чорножукова. Ступак, накульгуючи, ледь встигав бігти за ним. Із дворів на них поглядали цікаві селяни. Хто вже вступив у колгосп, віталися. Хто був проти, плювали в сніг, відверталися або тихо мацюкалися та кляли чоловіки. — Ось тут, — вказав пальцем захеканий ступак на будинок із зарізним дахом. — Ова, непогано пристроїться поркуль, — сказав Лупіков, окинувши оком садибу, простори подвір'я та кузню. «Є хто вдома?» – крикнув він. Є відповів йому майже одразу чоловічий голос. Хвіртка прочинилася, і до них вийшов без кожуха Федір. «Доброго дня!» – привітався Семен Семенович. «І вам не хворіти!» – відказав чоловік. «Чому не запрошуєш до себе?» – замість вітання спитав Лупіков. «Не чекав на гостей?» – відповів Федір Серафимович. «А ми без запрошення!» – Іван Михайлович натягнуто посміхнувся. «Можна зайти?» Ні, не можна. Федір став на шляху Лупікова, який намагався зайти у двір. Івану Михайловичу довелось задерти голову вгору. Надто велика різниця була у зрості. Лупіков свердлив недоволеним поглядом чоловіка, але той залишився незворушним та спокійним. Це правда, що ти гарний коваль? Люди кажуть, що так. То йди писатися в комуни. Будеш працювати ковалем, тебе будуть безкоштовно годувати. Дякую, перебив його Федір. Я не голодую. Бо маєш вісім гектарів оранки? Маю. Поки що маєш, Лупікові з притиском мовив, поки що. І надалі матимо. Розкуркулемо і не будеш мати. А я не куркуль, я одноосібник. Бачу, ви, чорножукові, дуже грамотні. Кажуть люди, що так. Так ти будеш писати заяву? Не буду. А що ти заспіваєш, якщо прийдемо і все відберемо? Почав червоноводіти від невдоволення чекіст. Чорножуков змінився в обличчі, ще мить, і його руки вчепилися б у горлянку, непроханому гостю. Але в цей час вибігла на вулицю його дружина. Оксана з'явилася так зненацька та ще й з вилами в руках, що Семен Семенович мить відскочив у бік на безпечну відстань. Що ти тут зібрався відбирати, чортів виродок? закричала розгнівана Оксана. Хайдір схопив її в оберемок, щоб жінка з опалу не нанизала на вила незенького позатого чекіста. «Недомірок, недоносок, який ти, Лупіко, знаєш, що ти? За-ов, ось ти. Ти диви який, зібрась він чуже добро забарати. Ти його надбав. Ми нічого не вкрали, все своїм потом заробили. Знаєш, що я з тобою зараз зароблю, тварюко?» Жінка з усіх сил намагалася вирватися з цупких обіймів чоловіка. Її коса, довга, чорна, блискуча, випила із зачіски і пручилась разом з нею. — І що ти зробиш? Б'єш мене? Скоріше я тебе порішу! — закричав Лупіко і рукою потягнув з докобури. — Ану, постривай! Федір силою запхав жінку у двір, зачинив за нею хвіртку. Закипаючи від гніву, горою пішов на чекіста. — Ти покидьок! Можеш мене застрелити, але Оксану мою не смій чіпати. Ти чуєш мене? Хедір так худко схопив чекіста за барки, що той не встиг і кубури розсібнути. «Пусти мене!» – заверішав переляканий чекіст. І лише тоді, коли під ногами відчув ґрунт, зробив крок назад. Обсмикнув коженку, сказав, «Ну, куркулі, ви ще пожалкуєте, я з вами!»